Në bërë të tretime. Për... Në bërë të tretime. Do shta të kufizuara, por fat këtësisht, do sëtë nuk është përdoj një referencë e sigurët. Nuk është në dërtu në bërë një themel të shëndosh një bastë fuqeshme. Në që kemi të bëjmë e një qëka që nuk prejë këtë, apo nuk shijet, nuk mund të afutët në laborator, apo dhe për mes për dizili vetë caktuara me elemente kimike të shfaqet ngjyra e tij apo të shfaqet ty për shembull forma ti këto janë të pamundshme në këtë citat. Prandaj edhe kjo e bën të rëndësishme të futet për katim nga këndi që ne po flasim. Nga këndi do thotë i argumenteve i fjalëve i thënëve të ati që e ka krijuar këtë nëfs. Allahu xhalla vale. wala. Dhe e treta që mund të përmendësi si rancit të, të futet për katim është ë uh, lidhja e këtij nëfsi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 e nën kupton gjithashtu tendencë që synon ta mbushë zamin plogështi, lodhje, smundje. Gjitha këto mund të përsënin fjala nefs. Esat shumë të janë ato sot, domethënë, i bie që nefsit i ti një armik. Shikuar nga ky kënd poshtë. Shikuar nga ky kënd poshtë. Andaj po çelë mëshnë nuk e preferova që fjala nefs ta përdorë në gjuhë shqipe. Me term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 Atëherë mund të themi që nefsi gjithmonë i keq apo ka nefs i keq, nefs i mirë. Ëh nefsë, ëh dietarët e kanë në bazë ato që menë, Quran, është përmend në Kur'an. Apo nefsi është ëh tri ngjyrash, kështu po i them. Mm. Tri ngjyrash. Është tri ndikimesh në jetën, një, në çaren e njeriu, në zemrën e tij.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 Andaj i thua të nefës mutma inna. Qka është nefës mutma inna? Shpirt i qetë. Qka në në kumëtën i qetë? Dhe Allah u gjallur e ka përmanë. Ja ejetuhen nefësul mutma inna. Në fund të jetës në jetë kur të delë shpirti, Allah u e thërrat këtë nefës në basë të njërimi që ka qeni këthyrë ka zemra. Andaj i thua të nefësul mutma inna. Ja ejetuhen nefësul mutma inna. Irgji i la rabbik. Këtho të këz apo por për shkak se nuk ka pas ndikim, nuk ka qenë theksuar nuk e zotin e këtë amën. E në kë përmend zoti në këtë amër. Ë përmend në boshtën e gjyrimit që ia ka dhënë kësaj zemrë, dhe në boshtën e ndikimit që ka pas tek njeriu. Atadha quhet në absolut me inna, spihet i qet, çka në, në kupton i qet. I qet që ka pushuar dhe është qetcuar me përmendjen e Allahut azza xel. I qet dhe i pushuar në hinën e dispozitave dhe rregullave të shariatit. Asnjëre nuk nuk është ndir, për shembull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 Dhe kjo është, do të tëto, të kjo, kjo aspekt i nefësit, kjo në gjyrim është alëati më i madh i zamrës, në uhtimin dhe të Allahu të zëgjën. Andaj edhe Allahu të zëgjën, le ola dhe tëtë, elabi dhe krillahi, të të me innu lë kulubë. Me përmenin e Allahot, qëtësuhën zamrat. Pëse qëtësuhën zamrat? Gëse nefësi, apo, si ushtar, nuk eshtë qëtësën zamrën në përjetimin e p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 aktivizohet për të shesuk atë zemër, se nuk e bën mirë. Në kësht dorta braktisesh, shiko çfar çfar çfarë knacië ke braktisur. Shiko nga nga çfarë fëmije ke pruar vetë ndër. Ërndan, ardën knaci, duhet shkosh këtu, fik gabim ke marrë çndrim. Shiko vazhdimisht e ërndan. E cyt, vazhdimisht kët zemër apo çt bën keq. Ti fëmije keq tamam. Sikur fëmije keq. Mi e keq ose shoku i keq. Osra ku i keq. Shoku i keq. Ti shoku i keq, shoku i keq? si i thotë sapoher. Kur të të të të të vjes në veprim, ta godasësh filionin, as doz, si po doran këso gruan. Unë asnjëherë ndërsa ai është më më i çesë bin e ti, por tjetët nuk e dëshon këtë çësie. Andaj vazhdimë zon e e, e cyt shokën të aver me ti që të vihet në veprim për së keqi. Dhe në çoftë nënse të mputmëna e ka ndërtimin e fuqishëm të examës qi garanton pushëm nefsë e marë bisu nefsë qi urdhen për të keq tenton mirë po drita e fuqishme e nefsë e mutmëna pa mundson që të dëgjën zemra çfarë ralish po kërkon nefsë e marë bisu apo në nefsë e marë bisu nefsë qi urdhen për të keq paspërit vazhdimisht zemrës që t'i gjënë ngavendimi që e ka marr për të iska Allahu për të dërguar nga haramat mirë po aq është e fuqishme drita e nefsë të qetë Dhe ahej është e zëshme. Ahy thiria e ketin efsit për të vazhduar rrugën nuk ndëjhohen zot e marre bisu. Nëse është mutma'inna e aktivizohen. Por nëse nuk është, paramonata është tet e kthyer, e konderta, tet më e zëshme ana e nefsit ju në përkëqe. Ti do të bie. Dhe nefsit është nafsu lwam, që pron Allahu xhellahu ole në surën Qiyamah. Nafsu lwam. Ash betuar Allahu xhellahu ole në këtë nefs. Çikarkunaves luam. Luam është që sikurse e marrë. E marrë tham urdhron në vazhdimsi pa ndërprer për të keqja. Kjo luam është që në vazhdimsi e bren zemrën. Atë të bren deri dhe gambrand nga ganiera. Për të shka në kort urdh me bukaç, po. pse m'dolli kjo? Pse e bëra kët? Apo? Si. Kjo është çertuese. Si. Mm -hmm. Këto do në vazhdimisht, në vazhdimisht aktivizojnë një një një një një një një lej, një lej çertimi i brenç. Etas bie pyetja për çfarë çerton. Nëse lëuama në ka pozicion stabil, ajo qëndron mes dy thirrjeve, aty më të mën dhe aty e marrë bisu. Apo nëse në pushtet është e marrë bisu në pushtet, apo është aspekti i errët, urdhën për të kaçë, atë kë lëuama çfarë bën? In dihman tinëvsi, urdhën për të kaçë, ç'nëriutën dihet gjithmonë kaçë ku nuk bën kaçë. Sot pse s'bura këtë? S'se bura këtë. këtë? Shikoj. M'hum mi ky rast. M'hum mi ky rast apo Se e marrë bisu aktivizohet momentin kur do të bëo keqen po nëse i ka e shans nëse kështu mundësia të bëhet apo atë e marrë bisu e kjo që u ndan për të keq mundu të aktivizon shpirtin aspektin e shpirtit në vetes të thënë të çortimet të përgatit terrenin për goditjen e radhës ta kët malet të ampusht zemrën në kët ميدan shikoj kët betejë që vjen në anë më nuk di fare për kët në nëse nëse mutëna shpirti që është më aktivizuar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 Për shembull, pa shjum pa ta. Pa kemi ditë ose kemi natë. Po. Është ditën shumë të qartë, është shumë fuqishme. Për njerë e fuqishme. Por një herë fillon duke duke e kaplu errësira kët ditë. Nuk vije ertërsht apo por shkon duke e kaplu. Bashum. A bashavar dalë gradual. Kjo është edhe nata. Është në kulmin e errësirës, dhe befas nuk del dita. Shkon dhe ku u qërë, dhe ku u shfojt dalë nga dhe dhe dhe. Këshut edhe njerës në dohenë. Ka njerës do dhe që janë të qartë në përsaktime t'yne, janë të pasrë, po sikur se dita. As një re nuk është në bita. As një tendencë për ta eresuar gjendin e t'yne në raport malon nuk existanë. Absolutesht, gjithmonë janë sikur se dili. Dhe ka njerës që janë të erët sikur se nata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 postetin e çënjes së tij. Dhe ky është gabim që e bëj njeriu. Dhe fatkeqësisht nuk miret spa thamaskosh, por rall janë nga njerë që mirë me këtë çështje në këtë mënyrë. Fatkeqësisht nga musliman nuk ka ashtai kanë kuptuar islamin. Atëra Islami, të gjitha adhurimet kanë kuptim ndryshe nëse këtu e e kuptoj ndikimin e njesit. Pse unë e kuptoj çdo adhurim që duhet ta kryej. E kuptoj sikur që e kupta një njëri i cilë është në shkjetir, i praktisur, rëzikot nga vdike një do moment, rëzikot nga e gërësit një do moment, apo? Dhe tashme, aj, po edin se është njës një grup njerëzisht tashpëtojnë, por është njës edhe një grup shtazësht të shqyjen dhe shkatrojnë. Kërë është me zdy, me zdy, me zdy, dy, dy, dy, dy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 Për shfarësy, kësse është miku që po ju vije, apo në moment të duhur, ngasi ka gërsia që po nuk ka Ramazani, përfunduan. Përfunduan. Andaj kanë qoftë kanë lutur Allahun vërtetnisht na mundsoj Zot që të arrijë Ramazanin. Sikurse për shembull është transmetuar nga ata 6 muaj para më ndohet, 6 muaj kanë lutur Allahun tu a mundson të, të arrijë Ramazanin. Për shfarësy. Nëse është. Në, në, në qoftë se është Ramazani, i i, i në që se Ramazani është nuk kuptu vetëm agjerimi, kam patë nuk të agjerojnë atë dhe të, të, dh -të, të, të tjetëra. Pa dhe është Ramazanet. Andë e kam pritë këtë Ramazan për diq tjetër, nga se si vije me ushtar të shumët që na rifuqizan, na ndihman kunder asaj që përna razikan. Përndaj, ajt që Ramazani ti është vetëm agjerim, ju jo diq tjetër, apo kë nuk ka përhyton nga ushtria që i ka arta fuqizan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 Nga asytë kërësur ishte se këthimit i ka qabe nënkuptante se konflikti me korejsht është i lidhë për këtë shëpi. Apo, kështë shumë dëmë thënëse për pegamberinës o sëllëm. Dhe, dhe gjithë mund, si kërështë e dintë, këthen të, të fëtyrën ka, ka qëllë, prejtë të njënë me malëngjim, kur të të vijaj e di që Allah më dhe të këthau kësajnë. Ja, kështë të për, e prejt po jemi duke vërejtë apo e shohim që ti po e kthesh ikimin vazhdimisht kaq çili po pran diçka apo ne felonuelien keqibla tërdoha je se kim me këtu na ka po ki dëshirën ne dirom që kibla besimtar me këtë mallëxhim sikon ramazonin ku do të vijë kuadrekës me mallëxhim a ta ket zemrën e lidhur për adorime ta prret sikurse një një një shpëtimtar që ti ka jetën nëse nuk ushqehet vdes Andaj el-kalloni ibn Timi rahimullah kur kanë një kuti të gjatë, Allah ola, sabat, i, ohoj, duke përmendur Allahu xhallahu ala pas namazit të së shtatë, i thënë nxënësit i: "O hoj, shumë më duket të çëdruar." I tha: "Kjo është kuti, kjo kjo është ushqimi, nëse në nuk e haun në vdes andaj nëriu çun nuk e kupton këtë betej sikurse e kam fillim, nuk mund ta kupton se adhurimi i ti tij është ushqim. Dhe për aq sa kemi dëshirë apo që ushqimi ta kemi në dorë edhe ma të për të kemi të shqyë adhorimin. Për këtë arsui edhe, nuk ke kemi, e kemi ndoshta endë të kultivuar këtë kët krasë mes ushqymit dhe adhorimit. Ande edhe ndikimin nuk ose ti t'il. Nuk ndimë mëmbëlsit të adhorimit, sikur që ndimë mëmbëlsirën e ushqymit. Nuk ndimë nevoj për adhorim, sikur që ndimë nevojn për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 Parmiq, këthejmë përstëri në bisedën tonë më Hoxhën nërruar e njësë rama që po flansin për nefsin një dukurisht shumë që e pa trajtuar ose e pa shërruar, mundohme të vetëm dhe sërruim. Hoxhë, është këputën bisedën, këshën kam parë para ca ditësh. Nëndoshe pa që më tham në thamë në filim që nuk është trajtuar shumë, por kam rizuar tekse shkollore të shkollave të mesme, sito mos në troje tona. Shqipri, Kosov, më kanë lër në lloj shfrytënimi dhe lirisë të edukimit të fëmijëve tan të rinisë, domethënë njeriu thotë të jetë i lirë, do të provojë këtë gjë. Të rit Freudane, domethënë apo shumë teori të, të tjera që po po studiohen. E shoh si alarm. Me ato që dëgjova pak më para për ju është të ndërum dhe me çfarë po mësin fëmijët tan në shkollë. Kjo është shumë vërtet, është shumë shqetësuese për neve, do të thotë që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 për ndo një rëzik të caktuar që mund të në godet në Kur'an, apo Muhammedi s.a.s. ne duhet të amarim shumë së si rëzisht. Nga se ka të bëjë pikrisht me neve. Kjo nga njëra. Gahane e dytë, aji që në ka kryuar neve, Allahu Gjellahu Ala, e dinë mësë mire, se sa so mund të jemi ne të dëbëshëm, por edhe sa so mund të jemi të dëmëshëm. Kush mund të dinë më realisht,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 se kënë njëri i ka disa aspekte i ka disa anë të erëta në qëfë se ato aktivizohen vaj halli për juve dhe të jetë njëtë shumë e zëmë shumë e keqë shumë e rëndë në qëfë se këta njerës të të nuk ndryqohen me ndryqimet e islamet nuk odzohen me odzimet e ti për këtyne për shembol njëri ka prirje sikur sa tot e binqaim rahimullah jeriu kop pritehet njeriu më i devosh por kop pritehet njeriu më i keq da mendojt faraoni që pretendonte se është çfar zot vriste fëmitë pa fajshim para më duket më yëndre ka po vetëm se dikush po ja rrezikon poshtë ënder dhe për shkak të ëndës me vite terrorizonte dhe vriste fëmitë e ben israelit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 nuk me ka son dorë. Marr rug këthe me fëmijët amb po bëjnë. Në emër të një lirie, të të shprehurit, në emër të të asoj që fëmia nuk duhet të jetë e nivarur nga pritjet i vazhdimisht. Duhet që t'i jepet atij një e drejtë e vendimmarrjes, kjo është në rregull, si rregull. Oh. Mirëpo mjetet që përdoren, mënyrat që përdoren dhe rrugët që liqen për të sillur fëmijën në këtë shkollë janë shumë të rrezikshme, nga se kanë përdhur me mosrespekt të mësuesve. Na maksimum katastrofë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 Dhe posa dëshantinal dhe kur të mbëvn, nuk është kështu. Jo, nuk është kështu. A din si është neve? Neivse sigurisht se një pend apo që ka grumbulluar shumë ujë. Kjo thotë i mkaimi Raimullah. Një pend që ka grumbulluar shumë ujë. Pse ka grumbulluar atë at ujë fshatarët? Për të hyrë tokat. Dhe neve është për dobimin ton. Nuk e ka sill Allahu për dëmin ton. Jo, për dobimin ton është. Për fatkesi e kuqëndran. Kur o dheheqin e pendës, apo? e ka një njeri i pakujtësërë. Dhe në vend që ta ngrej pendën, apo? në lërësit të saktuar, që ujt që delë të ujit, apo? fatke cësht të kënej ata që e kanë pendën dorë, nuk për e lëshojnë ujt për të ujit, arat tona, jo për këta ton, po për të këna qërësynin me vërshimin e ujit. Duke mos shikuar se qëfar për ndodhë përsh në fshatë.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 tendenc shumë të rëzekshme për të keqëpërdor begatit e Allahot aso gjërë. Tërë kjo shkencë që, që sëtë nga është dhënë në dorë, që të këtu mundësi që nga janë dhënë përzburu shumë gjëra. Fatë këtë që është njëri unë njëndu kje është ndëruar në një armek të njëri unë. Dhe të të tëtë, sëtë, si kur dhe më parë, është lesuar komunikimi mes me smedhe me së dhe. Mes dhe është lehësuar dhe të të ardhimet e ti. Si kur dhe më parë. Ndërso si kur dhe më parë, nuk jam unë më largë pëjti. Nuk jam më largë pëjti. Si kur dhe më parë. Apo, për para njerëzit, kanë pasë më vërshtirë të komunikojnë, po kanë qenë më ofërë. Së dhe kanë më letë të komunikojnë, dhe janë më largë. Për para, për shamë të që të keqinë në sudime, largë, është da shtanisë një letër tre muave ka rritë, nështë dhe ka humbër letra dhe nëna duke prit letën e gjalletë të soj, nuk ka fare. Apo, dirëse e ka nisë në një letër të të të të të të në biritë të soj, birim nuk mehen nga ti letra. Apo, ka arë kohë nërë që biritë është të kthejen nga sudimet, pas një vjetë e pa komunikimi. Sësat kemi, do tësat gjitha mundësit, tashash në internet, komunikash, ke makina ap, me shpeci, rrugë të regulluara, të vizitash të afermet, d vllonëti nuk kokon nuk kokon ka haruar herën po e fund kur e ka punën e ti, babën e ti, vllonën e ti ka haruar kur herën e fund është interesuar për mikun e ti si ka punë. Ëh pse do thotë të të të të tëra që i kushton këtë tim është një goditje me gisht në pullën e caktuar dhe mori fund të tëra. Apo po nuk e interesim. Coña coña mbyllje në, në në vetën e ti një egoizëm tepar. Apo me gjithë thamjet që na garantojnë një socializëm të për bash, një një një një afrishum tomatat. Andaj, çka ke kshaktuar këtu? Nuk është do të nuk, nuk qinjat në problemit të, të aspekti ekonomik, ta sqigi, nuk qinjat këtu. Nuk ken mjet të autonomësi. Nuk është problem tash skeca, tash që skecën e kem. Po sforos për asponimin. As problemi se do të thotë nuk e kemi kuptuar se sa mund të mi të rrezikshëm për veten tonë dhe për tjetrin në qofse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 këllak mi ka që madhe që po për ia ja përparsi për pasuri çndron në vrasë do ta vrasë babën ton jo kur po po të më zot ta vrasë do të thotë nuk u idesesh dhe ne patëm para diskutojnë në Kosovë edhe në Çipri dhe kudo qoftë vrasje vran birin babën e tij vran punë të tokë çka e ka shkaktuar kët ka shkën e psi këç prandaj ne alermojm ne nuk dëshironim asgjë për vetëm nga kjo dëshirojmë që njerëzit të vetësohen për të ruajtur veten e tyre Dhe sikur sa tash në fillim, kur Allahu na mëson ç'të argumentojmë nga këtë pun, të ruajmë veten tonë, të kushtojmë vëmendje so në efsit vetëson, se sa mundimi të rrezikshëm. Ne nuk rrezikojmë në asociatë Allahu xhallahu ala as pushtetin e tij, por e rrezikojmë veten tonë. Dhe duke pasur hyjse Allahu është atë që na dën, e na mshiron, na jep të mirën, na treq vërtetën, do thot, në këtë aspekt me vërtetë të shumë të alarme të ndryshme që tekim kujdes. Tekim kujdes. Dhe pikërisht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 nga jura e atit domethënë jura e atit e Jordan për të keqen nga zemra dhe fatkeqësisht me këtë zemër me tërë sillën në fund me zemër të ndritur nëse mund temi të jemi të ndritur fatkeqësisht apo nga nefsi i keq dhe asnjëherë nuk i rekomandja se duhet me ndryshu, kë drit me këtë dyshë, ai nga Brenda, por gjithmonë kërkon që të tërë të ndryshojnë, ata i kanë faj, ata janë problematik, ata janë tekçi, nëse që gjithmonë e ka mirë apo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 Mund të bësh atë faraon mm. si ti në shtetin tënd, mund të bësh faraon familjen tënde. Kujdeso. Ne azi nuk po jo të shëmojë njëriu ta këtë vetën në kontroll. Gjithmonë të kontrollon. Veten vetë si. në ti. Ëh, ne sem lënë një shemum kujtua, uh -huh. të kujtuar që mbanmë vazhdimisht eksperiament tash apo thon. Po. E po të them me një rast kështu të vëndëruar. Tash kurie kurie në autobus. Ose y dikon ku ka grumbull njerëzish ndin kushtemi kollabullık. Ka shum kollabullık ka qe dundje, shtypje apo mes njerëz. Ti ke një telefon, ti një kulet, me para, ti dokumenton jeh baransi, ti trikata je shumë e rëndësishme. Ta. Dhe tash prekja vazhduhet me ju te me njerëz, ta up ndirin për ekzistimin e këtyre gjërave. Dhe çfarë bën ti? Me automatizëm një dor te jepi apo një dor iron kushtoj kit straita, edh se forkim me këta njerëz mund të humbin këtu. Apo apo regul, sa të del nga ky tur njerëzish automatikisht inteligjenca tashikon an rregull nuk ka rregull apo pasë vron dhimbë unë gjithu kërkën që çdo besim tokë të ndërfikimin tënd me shokët të e tu në rrugën ku një familjen ku apo në këtu fërkimi mund të humbasë diçka që shumë është rënd për ty unë nuk dua azhetën vetëm të kontrollosh në vazdimësi sikur se a është i mund në rregull a është gjuan rregull a usilën si duhet a shikova ku duhet kto shikoj apo nga një pak kujdesi shumë i vogël mund të kurtohesh në, në këto kallavollik të maths në këtë lloj gjuhërdiesh, mos e merrni njerëzish. Mundet në kohën e hangelur hoc. Të them në një shemb të tyre të parë vetan. Sa si kanë arritë këto nefs edhe pse teknologjia shkencë ë, ka pas më nuk kanë zhvilluar, por nese këto tyre kanë qenë shumë të qeta, nëse këto tyre kanë qenë shumë të mira. Të ndriçojmë si pak me një shemb të tillë. Ata dhe e kanë kuptuar kështu seriozisht, Allah e nderuar. Andaj po ashet një shembull që jeta përdishme dhe përfondojmë jetën gjetë aty apo. Njëherë ishan në komunikacion me makinë Dhe këtë shembull pastaj ua solla disa, domthonë në xhami kur po tani ligjërat. Un kan don mua kjo. The thëndë ty dhe çdo kujt i kan don kjo. Isha me makinë, zakonisht në udhkryçë ku nuk ka semafor apo do të thotë uh, se seli shfryzon uh, gabimin e jetës që tfutet. Un kuptim, ai është duke prit. Po sa sivesh në këtë kalabullë këntont tash shikim një një një lloj një lloj çrregullie në komunikacion. Dhe çfarë më ndodhi mua? Un kisha për parsi për skuar. Apo dhe do të vetëm sa shikova tek sekonda e natë. Apo diçka shkosemra. Apo u futën 10ra kire. Apo edhe pse unë kso përzi të kaloj. U futën dhe, dhe më kujtuwa. Tha shikoj edhe do vetësti më apo. Një shikim me pak kujdesi diku na po son mund të futën. Atë ah, më ato. Po. Atë më ato diku në. Po. Andaj kërkohet vigjilencë. Kërkohet apo thon një një mendje presi dhe kujdesi vazhdueshëm sikur që vëzhgon kufirin rojtari një koqe e tij një grup emigrantësh ikën afuotën menjëherë nuk pres nuk duhet atje urr tregatarsuje ka thonë ja ibn Muad Yahya ibn Muad ka thonë kështu çdo njeri mund bëj pushem, kësë kësë ndod, ljuftojnë, ljuftojnë, të bëjë një lloj marrveshje me armikun e tij arrmposhim kushtojmë lufto luftojmë pastaj mirën vesh çdo njeri mund të bën marrveshje me armikun e tij por unë kam një armik qi nuk di si t'ja bëj me të. Djerëz menduan se është një konflikt me dikën. De shon ti dimwen, i thanë, "E çfarë armiku ke ti?" Tha unë, e "Kam një armik i cili nuk kisit mirësh me të." Unë i tham se "Ni duhet të shkrujmë në xhenet." Qase skatet në kokë të kompromet, në kokë të marrveshje. Qase fundesh, po, përforn xhenat. Edhe e kam për me të kënaqë ty. Ty nëse e kam për me të kënaqë, po. Ai dëshiran që ta humb atë nacit përherësime, me të shoqëna siçi e din shumë mirë ti sillin pak nacsi. Si më morrëm katnier. Pamon smert. Ti për të mirën e ti i thua, braktise këtë 5 minutash, nga se ti e din shumë mirë se pas tyre 5 minutave do të vinë 5 vite pasaj të kçija. Të gjithë janë të përmpletuar pasojat e kçijës të më katërt të tyre. Prisje martesash apo rrahje, vrasje, a kanë dhënë për shkak të martesit më të modha? Qy Amoritiat, ai amorikat vrosje. Don, niknat si 5 minutse, 10 minutse, 1 orse tu jasa dush, apo ka pasuar me probleme, me pasuja, me fatalitet në shum raste. Ose vidhje, ka vidh pak, është që nosh dukej seozu pasuri di kujt mirë të palej me disa ku, ti vënë do të pasai. Burg, Rohenburg, prisje pas atarmas i Karlain me atarmas edhe grua ti tash me dikën tjetër i ka shkuar. Shikos so so so kompleti.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 nga se luani rëziku i ti është diri sa është jashtë, pa e fute në kafazë, jë sigurët, pas te mundet dhe thmijet lujme të. Nësë a thotë, ne e fësim nuk mund të fute në kafazë, nuk mund të fute të askonë, andaj gjithë mund betet rëziku i ti i vërdushëm, ka rëzik potencial gjithë mund që në godet, në kafshon, në lërgon, të në habit në momentit sektuara që të fute në pastaj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 A dhe kujdesohu për kafirin, duke u kujdes për veten tënde. Allah të fletë tash. Koha besoj se mjë, më, do të them, erdhi fundi i kohës, por që i bëj të të flas për veten nuk koha. Pa, për më mjaftoi kohë. Po dyshë. Atëherë pjesa na premton që ne ta vazhdojmë bisedën për veten herë tjetër, dhe këtu duke lutur Zotin të shpëlimi gjithë mirë, do të them, e përfundojmë bisedën tonë për të takuar herë tjetër. Të nderuar miq. Dhe dëshiru e të mbillim të emision me fjallin hoqës ndërruar, kur tha, të gjithne, motar dhe vezër, e duam nefsin, por t'i themi nefsit për ty do mendoj, që të të kënash më shumë për në qenet. Lëzotin të kojnë për sëri, në misën të tjetër, Selamu alikum, rëtë Allah.